Capitolul 39 Preotul din Blackstable nici nu vrut să audă de planul pe care i expuse Philip. Ideea lui fundamentală era că omul trebuie să se țină cu dinții de ceea ce a început să facă, indiferent ce anume. Ca toți oamenii slabi, punea un accent exagerat pe menținerea aceleiași atitudini, fără a te răzgândi niciodată. Doar de bunăvoie ți-ai ales meseria de contabil," îi spuse el. M-am apucat de ea doar pentru că era singura șansă pe care o vedeam de a ajunge la Londra. Dar nu pot să sufăr Londra, nu pot să sufer slujba și, pentru nimic în lume, nu o să mă mai întorc la ea. Domnul și doamna Carey fură sincer șocați de ideea lui Filip de a se face pictor. Nu trebuie să uităm, ziceau ei, că tatăl și mama lui au fost oameni de condiție bună, iar pictura nu e o profesie serioasă. E ceva de boemă imoral și rușinos. Și pe urmă, tocmai la Paris. Atâta vreme cât am un cuvânt de spus în această chestiune, n-am să-ți dau voie să stai la Paris, zise preotul cu fermitate. Era o adevărată cloaca a ticăloșilor. Femeia vopsită și stricată aceea din Babilon, își purtau ticăloșia pe acolo. Nici măcar în sodoma și gomora nu era atâta stricăciune. Ai fost crescut ca gentleman și creștin și aș trăda încrederea pe care mi-au acordat-o tatăl și mama ta, dacă ți-aș permite să te expui la asemenea ispite. Mă rog, eu știu bine că nu sunt creștin și încep să mă îndoiesc dacă sunt gentleman, zise Filip. a devenit tot mai violentă. Mai rămânea un an până să poată Filip să intre în posesia micii lui moșteniri și în acest răstimp domnul Carey, se oferea să-i dea o alocație numai dacă rămâne la birou. Pentru Filip era limpede că dacă avea de gând să renunțe la contabilitate, trebuia să părăsească slujba atâta vreme cât mai putea recupera jumătate din banii plătiți la încheierea contractului. Dar preotul nici nu vreau să-l asculte. Pierzându-și orice urmă de rezervă și timiditate, Filip începu să spune tot felul de lucruri menite să jignească și să irite. Dar n-ai niciun drept să-mi risipești banii," zise el în cele din urmă. La urma urmei sunt banii mei, doar nu sunt copil. Nu mă poți împiedica să mă duc la Paris dacă așa m-am hotărât și nici nu mă pot sili să mă întorc la Londra. Tot ce-mi stă în putință este să refuz să-ți dau vreun ban dacă nu faci ceea ce cot eu că e bine. Mă rog, puțin îmi pasă, pentru că sunt hotărât să mă duc la Paris. Am să-mi vând hainele și cărțile și bijuteriile rămase de la tata. Mădușa lui Izașe de o parte, speriată și nefericită, fără să scoate o vorbă. Vedea că Filip și-a ieșit din fire și că orice ar fi spus ea atunci, n-ar fi făcut decât să-i sporească mânia. În cele din urmă, preotul anunță că nu mai vrea să audă de povestea asta și părăsi plin de demnitate încăperea. Timp de trei zile, nici Filip, nici el nu-și adresară cuvântul. Filip îi scrise lui Howard ca să-i ceară informații despre Paris și lua hotărârea de a pleca de îndată ce va avea un răspuns. Doamna Carey răsucifără încetare în gând această problemă. Simțea că Filip o amestecă și pe ea în ura cu care îl privea pe soțul ei și acest gând o chinuia. Ea îl iubea din toată inima. În cele din urmă încercă să-i vorbească. Apoi îl ascultă cu atenție în timp ce el își destăinui toate deziluziile pe care îi le pricinuise Londra și toate ambițiile sale entuziaste pentru viitor. S-ar putea să nu fac nicio scofală, dar cel puțin dați-mi voie să încerc. E imposibil să mă dovedesc un ratat mai cumplit decât am fost în biroul acela nesuferit. Și am sentimentul că, de pictat, știu să pictez. Simt eu în mine această putere." Doamna Cherei nu era la fel de sigură ca soțul ei, că procedează bine împotrivindu-se unei înclinații atât de puternice. Citise despre pictori mare ai căror părinți se opuseseră dorinței copiilor de a studia... Și evenimentele ulterioare dovediseră cât de proști fuseseră. Și la urma urmei și un pictor putea să ducă o viață la fel de virtuoasă ca și un contabil autorizat spre lauda lui Dumnezeu. Mi-așa frică de plecarea ta la Paris, zise ea patetic. Dacă ai rămâne să studiez la Londra, poate n-ar fi atât de rău. Dacă mă apuc de pictură, trebuie să o fac cu toată seriozitatea și numai la Paris poți găsi arta veritabilă sugestia lui, doamna Kerey, îi scrise avocatului Nixon, spunându-i că Philip e nemulțumit de munca lui de la Londra și întrebându-l ce părere ar avea despre o schimbare. Avocatul răspunse astfel, Dragă doamnă Kerey, am vorbit cu domnul Herbert Carter și, cu regret, trebuie să vă spun că Philip nu s-a descurcat chiar așa de bine cum am fi dorit noi. Dacă este pornit împotriva acestei slujbe..." Poate ar fi mai bine să profite de prilejul ce i se oferă în momentul de față pentru a denunța contractul. Firește că eu sunt foarte dezamăgit, dar, după cum știți foarte bine, un cal poate fi dus la apă, dar nu poate fi adăpat cu deasila. Al dumneavoastră devotat, Albert Nixon Îi arătară preotului scrisoarea, ceea ce însă nu făcu decât să-i sporească încăpățânarea. El se arăta dispus să lase pe Filip să aleagă vreo altă meserie și chiar propuse cariera tatălui său, medicina, dar nimic nu-l putea determina să-i plătească o alocație lui Filip dacă se duce la Paris. Ăsta nu e decât un pretext pentru comoditate și o viață imorală. Vai ce interesant că blamezi pe alții pentru că le place comoditatea, îi replica acru Filip. Dar între timp sosise și răspunsul lui Hayward, care îi dădea numele unui hotel unde Filip putea închiria o cameră cu 30 de franci pe lună și îi trimitea și o scrisoare de recomandație adresată unei masier de la o școală. Masier, coordonatoare, delegată a studenților dintr-un atelier de pictură, care strânge taxele de la ei și ține legătura cu profesorii. Filip îi citi doamnei care-i scrisoarea și îi spuse că intenționează să plece la 1 septembrie. Dar ce, ai vreo un ban?" întrebă ea. Mă duc azi după amiază la tercă în Barii să vând bijutăriile." Filip moștenise de la taică să un ceas de aur cu lanț cu tot, vreau câteva inele, niște buton de manșetă și două ace de cravată. Unul dintre ele era împodobit cu o perlă și spera să obțină pe el o sumă considerabilă. Să știi că e o mare diferență între valoarea unui lucru și prețul pe care îl poți obține vânzându-l." Îi spuse mătușa lui Iza. Filip zâmbi pentru că era unul din clișeele pe care le repeta unchiul său. Știu, dar în cel mai rău caz tot cred că pot să obțin o sută de lire dacă le vând pe toate și din astea mă pot întreține până când împlinesc 21 de ani. Doamna Cherei nu-i răspunse nimic, dar se duse sus, își puse boneta neagră și plecă la bancă. Peste un ceas se întoarse... Se apropie de Filip care citea în salon și intinse un plic. Ce-i asta? întrebă el. Un mic cadou pentru tine, răspunse ea zâmbind sfios. Filip deschise plicul și găsi în el 11 bancnote de 5 lire și un seculeț de hârtie plin de monede de câte o lire. Nu puteam suporta gândul de a te lăsa să vinzi bijuteriile lui Taicătău. Ăștia sunt banii pe care îi aveam la bancă. Sunt aproape 100 de lire. Filip se îmbujoră la față și, fără să știe de ce, se trezi cu ochii scăldați în lacrimi. Vai, tanti, dragă, dar nu pot să-i primesc," zise el. Tare ești bună cu mine, dar eu, în schimb, nu pot suporta gândul de a-i primi." Când se căsătorise, doamna Cherei avea 300 de lire și, din banii aceștia, administrați cu grijă, făcuse față cheltuielilor neprevăzute, dăduse bani pentru acțiuni filantropice care nu sufereau amânare și cumpărase cadouri de Crăciun și de ziua lor, soțului ei și lui Filip. În decursul anilor, avea ei scăzuse îngrozitor, dar ea mai constituia încă un prilej de glume pentru preot. El vorbea despre nevastă, ca despre o femeie bogată și pomenea adesea despre oul de aur din cuibar. Vai, Filip, te rog, iai. i tare îmi pare rău că am fost așa de nechipzuită și au rămas numai banii ăștia. Dar în orice caz aș fi tare fericită dacă ai vrea să-i primești. Bine, dar o să ai și tu nevoie de ei, zise Filip. Nu, cred că nu. Îi păstram pentru cazul în care unchiul tău ar fi murit înaintea mea. Mă gândeam că ar fi util să am o mică sumă pe care s-o pot pune imediat la bătaie dacă e nevoie, dar acum nu cred să mai trăiesc prea mult. Vai, tanti dragă, nu vorbi așa. Tu o să trăiești o sută de ani. Ce mă fac eu fără tine? A, nu, nu-mi pare rău. Glasul ei se frânse și ea și ascunse ochii, dar peste o clipă, după ce șterse lacrimile, zâmbi cu mult curaj. La început mă rugăm lui Dumnezeu să nu mă strângă întâi pe mine la el, pentru că nu vroiam ca unchiul tău să rămână singur pe lume și nu vroiam să aibă el parte de suferințe. Dar acum știu că lucrul ăsta ar însemna mai puțin pentru unchiul tău decât pentru mine. El vrea să trăiască mai mult decât vreau eu. N-am fost niciodată soția pe care și-a dorit-o și cred că dacă mi s-ar întâmpla ceva, s-ar recăsători. Așa că aș prefera să mă sting eu înaintea lui. Ce zici, Filip? Sunt oare prea egoistă? Dar dacă s-ar prăpădi el, ar fi un chin prea mare pentru mine." Filip îi sărută obrazul slab și zbărcit. Nu știa de ce dovada pe care tocmai o primise în privința acestei iubiri, copleșitoare, îl umplea de un straniu sentiment de rușine. Era de neînțeles de ce ținea ea așa de mult la un om atât de indiferent, de egoist și de ordinar în comoditatea lui." Și Filip vedea, sau mai degrabă ghicea, că în inima ei mătușa lui Iza dă seama de indiferența și egoismul preotului, era conștientă de ele și totuși îl iubea cu smerenie. Ai să primești banii, nu-i așa, Filip?" zise ea mângâindu-l cu blândețe pe mână. Eu știu că te poți descurca și fără ei, dar o să fiu mult mai fericită dacă o să-i primești. Întotdeauna am vrut să fac ceva pentru tine." vestu, eu n-am avut niciodată copii și te-am iubit pe tine ca și cum ai fi fost băiatul meu. Când erai mic, deși știam că e o ticăloșie, aproape că doream să te îmbolnăvești ca să te pot îngriji zi și noapte. Dar n-ai fost bolnav decât odată și asta s-a întâmplat când erai la școală. Așa de mult aș vrea să te ajut. E singura șansă pe care o să o am vreodată. Și poate că într-o bună zi, când vei fi un mare artist, nu mă vei uita." Și îți vei aminti că te-am ajutat să te lansezi. Ești tare bună cu mine, zise Filip, îți rămân recunoscător. În ochii ei obosit să Ivi un zâmbet, un zâmbet de fericire neîntinată. Vai, ce bine îmi pare!